Banca Transilvania îți prezintă România în direct, cu Moise siguran la Europa FM. La Europa FM și live, video live pe Facebook și pe site-urile europafm.ro și bizidei.ro. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sâmbătă s-ar fi împlinit cele 10 zile scrise în ordonanța 13 privind dezincriminarea unor fapte sau modificarea lor astfel încât să scape niște personaje. Din fericire, astăzi, luni după sâmbătă, ordonanța respectivă nu mai este în vigoare. Nu s-a terminat povestea, ea s-a mutat doar la Parlament, lumea continuă să iasă în stradă, aseară peste 70.000 de oameni au format tricolorul în piața victoriei din capitală, dar au fost numeroase proteste în care mii de persoane și-au exprimat dorința de a demisiona guvernul și la Cluj, Timișoara, Iași și în mai multe orașe ale țării. Aceasta este situația acum, și dacă de o săptămână există sau așa au început să transpire informații cum că premierul Sorin Grindeanu a luat decizia abrogării ordonanței 13 fără acordul președintelui PSD Liviu Dragnea, între timp tot mai multe informații duc așa către o posibilă rupere între cei doi, o emancipare, am zis eu a lui Grindeanu de sub puterile lui Liviu Dragnea. V-aș atrage atenția că cele mai multe astfel de informații vin din sfera Antenei 3, care, se știe, e purtătorul de vorbe și de interese al PSD-ului și în special al lui Liviu Dragnea. Aseară, Can Can și apoi preluați de România TV a dezvăluit imagini cu o întâlnire la un restaurant sâmbătă seara între premierul Grindeanu și niște persoane care nu știu cât sunt de controversate. Asta arată o oarecare ostilitate, dar vă atrag atenția că ar putea fi foarte bine un teatru jucat pentru TV astfel încât Lumea să creadă că avem un prim-ministru al țării noastre și să nu mai ceară demisia guvernului. Pe de altă parte, dacă într-adevăr acest lucru s-a întâmplat, dacă primul ministru și-a dat seama de greșeala făcută, așa cum a și spus sâmbătă acum o săptămână și ceva, atunci se pune întrebarea dacă chiar ar trebui sau nu să mai cerem demisia guvernului vedeți că și protestele de la cotroceni au fost ușor, ușor virate într-un alt sens. Pentru că dacă inițial oamenii ăia de acolo, susținători ai PSD-ului, veniseră și anunțau că susțin guvernul rezultat din alegeri, acum mitingul respectiv este mai degrabă unul antiprezidențial. E o discuție lungă asta, nu putem anticipa exact ce are în cap domnul Liviu Dragnea, personaj complex și foarte controversat al zilelor noastre, dar măcar putem discuta despre asta. Să vedem ce e real și ce nu e real în informațiile cu care suntem bombardați în fiecare zi, astfel încât noi, societatea, să putem lua decizii în cunoștință de cauză. Întrebarea pentru dumneavoastră astăzi la România în direct este în ce măsură sunt credibile informațiile privind o ruptură între Dragnea și Grindeanu. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a intra în dezbatere. Mircea, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Îmi cer din scuze, sunt un pic răgușit pentru prima dată, deși știam că vin astăzi la radio, am cântat cu voce plină deșteaptă de românia seară și chiar a ieșit într-un fel. Vă ascultăm, Mircea! Da, din punctul meu de vedere nu sunt credibile în laboratoarele lor au, au început deja să facă tot felul de scenarii, din punctul meu de vedere și din, din sursa tuturor informațiilor pe care le am eu acum. Așa. Eu, eu cred că deja au început să facă tot felul de scenarii, tot felul de scenarii de răspuns, în continuare toate instituțiile statului afiliate, ca să zic așa, supuse, rânduirii PSD, uh, strâng liste de susținere. Am văzut cu ochii mei. Ce Susținerea cui? A, cu zi, a, zi, a zi, guvernului? A guvernului, da. Okay. Și cam asta este. Vreau să fiu scurt, că probabil sunt foarte mulți pe fir. În continuare nu vor renunța la nimic, pentru că știu că vor pierde tot. Vor face tot ce le stă în puteri. Bine, puterea. bine Mircea, este opinia dumneavoastră. În același da. timp vă aduc aminte faptul că oamenii care au ieșit în stradă au enunțat în mod explicit un principiu, nu hoției. De aceea, nu știu în ce măsură se poate pune problema unui calcul de oportunitate de tipul mai bine cu Grindeanu decât cu un altul pe care să-l aducă Dragnea și care să-i fie obedient în condițiile în care Grindeanu a încălcat clar. Principiul foarte important în momentul în care a acceptat ordonanța 13, chiar dacă după aceea chiar el a reparat situația cu ordonanța 14. 0372069599 Radu, bună ziua! Radu? Radu, bună ziua! Radu nu ne aude. Adrian, bună ziua! Adrian? Da! Bună, bună ziua. ziua! Vă bucur că mă auziți! Vă ascultăm! Uh, da! Să zic, nu sunt de, uh, deloc de acord cu psd nu sunt de acord cu. Nu asta v-am întrebat, întrebat. Acum nu știu cum să vă spun. Indiferent cine cum a votat PSD-ul, indiferent cine îl susține sau nu în continuare, uh, ceea ce trebuie să discutăm și să avem în vedere cu toții este ce vom face în următorii 4 ani cu PSD-ul la putere. Asta e premisa de la care plecăm. Nu există uh... o alta. Da, deci uh, nu, nu sunt de acord. Eu consider că ar trebui demis atât uh, primul ministru, cât și guvernul, pentru că altă soluție nu avem. Uh -huh. Adică am văzut ce au făcut până acum și adică au făcut o grămadă de, nu știu cum să zic, de lucruri rele, să nu zic un cuvânt mai neadecvat au făcut o grămadă de lucrurile de când s-au instalat și s-au instalat de două luni de zile. Și de ce credeți adică că schimbarea guvernului cu un alt guvern PSD va aduce, nu știu, niște lucruri bune pentru țară? Păi nu cred că ar trebui nici măcar să fie guvernul din PSD. Consider că ar trebui Păi iartați-mă, mă, Adrian. Pe... Guvernul da. este votat de către Parlament. Ei au o majoritate parlamentară, deci nu cred că are rost să plecăm de la premisa că un alt guvern ar putea intra în funcție. Mă înțelegeți, nu discutăm aici ca, Cazuri ideatice, așa Ce aș vrea eu să fie Vorbim pe situație foarte concretă E o dezbatere aplicată aceasta Credeți că nu s-a emancipat De sub puterea lui Dragnea sau că joacă împreună O șaradă? O, o șaradă totală mai ales dacă. Aveți un argument pentru asta? Eu mărturisesc că nu am un astfel de argument uh, Nici eu nu am Însă dacă zvonurile au fost uh emise, să spun așa, de antena 3 este clar. Adică nu are nicio credibilitate în fața mea acel post de televiziune. Consider că... Aceasta este o circumstanță, nu un argument, dar o luăm în considerare. Vă mulțumesc uh, pentru mulțumesc asta. 0372069599 Alina, bună ziua! Alina? Da, bună ziua! Bună ziua, vă ascultăm! Uh, părerea mea este că, într-adevăr, e doar proafă în doar o strategie, pot la cale, probabil de consiliere ai lor. Am un argument mei, împotriva a prafului în ochi de care vorbiți. Ordonanța da. 14. Grindeanu da. a abrogat ordonanța 13 cu a... da, ordonanța da, 14. Dar nu a recunoscut nimic în niciun moment. Îi tot dă înainte cu lipsa de comunicare din partea lor și cu lipsa de înțelegeri din partea noastră. Adică tot noi suntem misiunea care n-am priceput ce au vrut ei să ei facă de fapt. Deci nu văd adevăr în tot ceea ce fac. Și apoi, guvernul ăsta este format, probabil, din oameni pe care se bazează Dragnea. Probabil primul lui eșalon. Nu cred că va renunța ușor la ei. Și din cauza asta fac ei toate chestiile astea. Mă rog, să ne facă pe noi să crează că ei nu mai colaborează bine. Dar nu cred. Graba lui Dragnea mi se pare foarte suspectă și cu Parlamentul. În pofida tot ceea ce declară, scopul lui e același. Să... Să facă cumva să scapi, să iasă, să ordonăm legea minunată a Bojului. <hânt> Eu nu mă aștept la nimic bun Bine de la a... acești oameni. Vă mulțumesc pentru opinia, Alina. Foarte subțint și foarte la obiect. Alexandru, bună ziua! Bună moițe! Ce... Vă Eu nu cred deloc în această ruptură. Dacă vă uitați istoric la PSD, tot timpul au avut oameni din ești unul doi 2 care au așteptat doar o slăbiciune a liderului să preia puterea. Nu. Da, dar e un prag de slăbiciune. Spre deosebire de alte partide, vă contrazic, spre deosebire de alte partide la PSD, doar atunci când liderul este foarte slăbit, ceilalți PSD-și că... îl înjunghi, altfel nu? Sunt foarte soldați, ca să zic așa Frum frumos, Singura desertare de Majoră și notabilă este A primarului Chirica de la Iași Care exact, cu subiect și predicat întreb Dacă ați ascultat ieri da, da, da. Presupun că au fost postul de una ați ascultat interviul și am auzit niște lucruri surprinzătoare despre un om care totuși este vicepreședinte PSD. Da, dar nu mai participă... Au, au ieșit după aia alți PSD și au zis da, da, Chirica, vedeți că n-a mai venit pe la ședințe de o lună și deci ceva. Este, este doar opirea lui proprie pro, pro și personală, Deci, domnul Chirica, pentru cei care nu ați văzut emisiunea de la Digi24, a spus cu subiect și predicat, de vină este Liviu Dragnea, conducerea, nu așa se nu așa trebuie condus PSD-ul, a fost exact. o greșeală a guvernului, nu trebuia să facem asta, deci omul a spus cu subiect și predicat ceea ce crede. Exact, și a zis că încă, încă Liviu Dragnă mai are un cec înalt până face rău partidului. Nu există semne de legătură, de alianță, de comunicare, măcar între premierul Grindeanu, Grindeanu și domnul Chirica, să știți. Noi acum luăm, deci, într-adevăr, domnul Chirica este o excepție foarte notabilă, ca să zic așa. Dar nu, nu e legat nicicum de premierul Grindeanu, care conduce țara. Felicitări ieșenilor că și-au ales un astfel de psd să zicem, dar vedeți că acum e problema națională, nu e doar la aia așa. Care, care conduce țara sau va încerca după această ruptură, care, care de fapt, din, după părerea mea, nu este o ruptură să conducă țara. Aici a... Să ziceți că conduce și acum țara Eu nu sunt de acord a, o, Ok, ok a, Amendarea dumneavoastră venită de la dumneavoastră Pentru ceea ce am spus eu Este corectă, Alexandru De observat că, într-adevăr, cum spunea Alina mai devreme Liviu Dragnea și-a pus apropiații în toate posturile cheie cu, nu știu, trebuie menționată neapărat doamna Sevil și Aideh pentru care s-au făcut și legi. V-am explicat și eu și alții că după adoptarea bugetului doamna Șaideh își poate face rectificare prin ordin. Ordin de ministru înseamnă că trebuie contrasemnat de primul ministru. Sigur că sunt anumite lucruri pe care în continuare Dragnea le poate face cu acest guvern fără ca premierul Grindeanu să le poată cumva opri. Dar să nu uităm că în mâna premierului rămân totuși niște instrumente puternice, așa cum ar fi propunerea de schimbare a unui ministru. Cum ar fi dacă domnul Grindeanu ar propune schimbarea doamnei și Scheideh. Deci, de președintele după aceea, dar nu propune. De asemenea, fără semnătura primului ministru, nicio ordonanță de urgență sau ordonanță simplă sau hotărâre de guvern nu are valabilitate. Deci, iată, e un post cheia acesta de prim-ministru să nu ne prefacem că dacă Dragnea are restul guvernului, nu mai contează care sau nu primul ministru. Bună ziua, Liviu! Bună ziua! Vă ascultam! Vă da! Nu sunt de acord absolut deloc cu toată mascara de asta politică ce se întâmplă în ziua de azi. La ce vă deci Nu cred absolut Așa. la ceea ce spuneau și gândi în înainte, că uh, Grindeanu nu mai colaborează cu, cu Dragnea. Nu, nu, nu, nu se poate, nu, nu e credibil, nu are cum. Dumneavoastră îl cunoașteți mai toată. bine pe domnul Sorin Grindeanu, că a fost uh, președinte al Consiliului Județean Timiș. Și da, da, da. mai bine decât eu. noi ceilalți. Noi îl știm de câteva luni de zile și nu știm ce să credem. Iată, despre acest primul spun, vă spun, eu, vă spun eu, vă spun eu sincer și sigur, că e doar o, doar o, o fațadă așa ca să prosească din nou uh, mulțimea. Vă zic eu asta, 100%. Deci, uh, mai, mai, mai mincinoși și mai uh, perverși decât PSD-ul, sincer... Uh, N-am văzut și nici nu cred că voi mai avea, voi avea vreodată ocazia să... Asta e opinie să formată de când domnul Grindeanu a devenit prim-ministru bănuiesc, pentru că până acum era foarte popular la Timișoara. Uh, da, da, sincer, uh, sincer, da, doar că eu am avut o... Eu sunt apolitic. Uh, nu mă interesează și nu m-a interesat niciodată aspectul ăsta. Uh, din cauza hoției și din cauza faptului că uh, din păcate foarte mulți, uh, foarte mulți tineri au ales să plece prin... Uh, Sări străine ca să-și construiască un, uh, un viitor și un, uh, un trai decent. Pentru că în țara lor sunt mințiți, sunt furați și sunt obligați, dacă pot să zic așa, să plece. A politică pentru că înseamnă... Și pentru, că, uh, pentru că cei care ne conduc nu sprijină absolut deloc tinerii. Liviu. Deci nu îi sprijină deloc. Da, vă rog. Mai am o întrebare la dumneavoastră. A politică înseamnă că n-ați fost la vot? Nu, n am fost și nici nu o să merg. Da, vedeți că exact. apolitismul dumneavoastră s-a repartizat într-o proporție de 47%, deci mai, destul de mare, la PSD. Sunteți conștient de asta? Uh, da. Da, da, da, da. Și asta, asta e la șamia și șacelor dati tineri ca mine care n-au fost la, la vot și au lăsat, dacă pot să zic așa, bătrânii, boșorogii... Alo, alo, Liviu. Nu ne permitem să jignim pe Da, dar nu ne permit, nu vă permit să jignești pe nimeni la această emisiune. Această nu, nu, nu, e vorba de jignire, mea, nu, nu e vorba de jignire, e vorba de e vorba de Uf. simplu adevăr, chiar așa s-a întâmplat. Liviu, uitați, uitați, uitați cum stă problema. Aceste mișcări de până acum au fost nu numai caracterizate, au fost extrem de civilizate. Am avut o dezbatere la început, domnule, dacă trebuie sau nu. Să... Lumea era din ce în ce mai furioasă. V-am explicat tot timpul că ele trebuie să fie pașnice, dar dincolo de faptul că au fost, civiliz... au fost atât de civilizate încât au ajuns în Washington Post. Scrie presa străină despre, de... despre trezirea senzațională și spiritul civic din România, ceea ce nu s-a mai întâmplat din... în istoria acestei țări. În același timp vă spun că a existat și o caracteristică de civilitate, adică de politețe. De a permite și celorlalți să se exprime, indiferent care e punctul lor de vedere. România în direct, la Europa FM, te ascultăm. 0372069599 Bună ziua, Magdalena! Bună ziua! Ce ziceți, Magdalena? Uh, e real eu... ruptura sau e un uh. puțin teatru între ei? E, e un foarte mare teatru între toate partidele. Hmm. Și, după părerea mea, de-a lungul anelor, așa a fost. După culise, își fac își împart uh, bănuții și afacerile la nivel mare, la nivel de guvern, așa, iar la televizor ies și să bălăcesc și să fac de tot râsul. Dar eu altceva voiam să spun. Deci oricum, cu acest guvern, noi ne vom duce și mai tare de râpă. Pentru că s-a văzut ce au făcut toți în 27 de ani. Nu drumuri, nu case, nu locuri de muncă, ba din potrivă. Au distrus și au vândut toată țara. La Asta e o -altă. problematică mult prea generală. Adică... Eu vorbesc la modul general. Problema stă în altă parte. Așa. Să se modifice Constituția în sensul ca toată lumea să meargă la vot. Obligativitate la vot. Că noi românii și nu dacă să facem Hai să mergem decât... mai departe cu această. Deci, despre modificarea Constituției, scriu de câteva zile articole în cascadă. Știți da, bizite, și mai vorbim. Dar până Staci acolo, Magdalena, nu mai puțin vreau să vă zic. Dacă nu se duce un cetățean la vot și e votul obligatoriu, ce să-i facem cetățeanului respectiv? Amendă. Amendă. Și cum vă imaginați dumneavoastră că va fi atunci când se vor duce la vot doar cei care nu-și permit să plătească amensa. Deci, obli obligativită. Doamneți înțeles? Vot... M-ați înțeles? Cum va fi atunci când se vor duce la vot doar cei care nu-și permit să plătească o amendă? Păi e? stați un pic că problema mai e și în altă parte. Pe de o parte, obli obligativitatea la vot, iar pe listele de votare da. nu au ce căuta cei care au dosare penale, cei Bine. care au procese, cei care au furat, okay. pentru că eu vă spun, foarte multă lume nu s-a dus la vot pentru că n-a avut pe cine să voteze. Lunea este... Și credeți uh, că dacă, și dacă va fi obligatoriu votul, Magdalena, credeți că pe liste vor fi, va fi o ofertă mult mai bună? Ba, eu cred că da. Dacă Pentru se, că va fi votul obligatoriu. Modifică... Care e legătura de cauzalitate? N-are logică. Ba da, are. Care? Să se voteze și, și, cealaltă, și cealaltă parte a, a problemei. Care? Nu au ce căuta pe lista de vot, unul ca Dragnea, unul ca, nu știu mai care, catolici, nu, poate, fi, uh, deci... poate... Poate fi, așa, poate fi așa cum spuneți dumneavoastră și mi-ați ridicat uh, mingea la fileu în mod sensațional. Vă mulțumesc pentru asta. Vă recomand să intrați pe bizidei.ro, Vedeți că sunt deja vreo patru articole al cincilea scris să public după această emisiune cu propuneri concrete de modificare a Constituției. Dezbatem, vedem ce iese, coagulăm. Eu o să scriu, asta pot eu să fac ca jurnalist, să scriu. Dumneavoastră puteți să veniți cu alt. O să vedeți că intru în dezbatere uh, cu toată lumea care are un alt punct de vedere explic cât pot de mult da eu cred că din această Revoluție Tensiunile din societate Nu se vor putea calma în niciun fel Dacă nu vom Dacă nu vom închide Cumva pe o altă Constituție Pe o altă ordine socială Dar personal nu sunt de acord cu obligativ, Obligativitatea votului Că mi-e teamă de ce ar putea ieși din asta Vă mulțumesc pentru apel Nu știu cine urmează că mi s-a resetat softul. ul Zin și mie cine e pe linie Radu, nu? Bună ziua Dorin, îmi scuze Bună ziua! Așteptam poradă, nu e nicio problemă. Nu, no, vă ascultăm. Uh, da, va uh, fi multe de modificat la Constituția noastră și nu în sensul în care ar vrea politicienii noștri din ziua de azi. Cum ar vrea poporul ar fi. E o altă discuție. Vă da, promit da, da, da, că dacă da, există interes revenim. pentru asta, o vom face și la România în direct. Deocamdată eu îmi fac jobul de jurnalist și scriu. Deci, da, da, haideți să revenim la întrebarea de astăzi, care este, pentru aceia dintre dumneavoastră care a deschis mai târziu, în ce măsură este credibilă ruptura dintre Dragnea și Grindeanu, în ce măsură credeți că Grindeanu s-a emancipat de sub puterea lui Dragnea și că, deci, mai are un sens să cerem demisia lui? Sunt a vocea, că să țin indignat de Liviu, care a vorbit mai devreme și a zis că nu, el nu nu se duce, nu a fost la vot și nu se va duce niciodată. D după, rog, cum vorbea, e... după cum vorbea Liviu, s-a dus în stradă și eu îl simt că se va duce la vot data viitoare. Sperăm să dea Domnul. Asta e trezirea despre care vorbim, să știți. Conștiința asta uh... care te face să te duci la vot la un moment dat. Și asta. Deci... Eu am fost. Am fost tot timpul la vot. Bine. Uh, îți nu am și eu cunoștinții care nu au fost la vot. Așa. Și am încercat tot timpul să-i... Uh... E o altă temă. Cum, cum vi se, da, pare? Uh, uh, se revenind. pare? Nu Așa. cred. Uh, din tot ce a declarat până acum uh, domnul Guindeanu nu a dat de înțeles că N-a prea mai declarat mare lucru. N-a mai făcut. Noi... Sau cam cam nu, pe bec în fața șefului nu mai zice nimic, săracu. deci și cu ordonanța 14 da. o să stea în Parlament până la momentul oportun când va fi un vot negativ și va intra în vigoare 13, așa văd eu Există multe dezbateri, într-adevăr va fi un moment periculos, acela în care ordonanța 14 va ieși sub o formă sau alta din Parlament, dar vă reamintesc faptul că ea este aprobată printr-o lege și că legea merge la promulgare la președinte. <laughs> v-am explicat la Pastila Bizidei, vă mai amintesc încă o dată, esențial este să avem președinte la vremea respectivă și să nu fie un interimar. Asta e, de fapt, esența problemei. Da? Mă rog, ajungem noi și la momentul ăla. Să ne conservăm forțele deocamdată și să ne concentrăm pe, cu dezbaterea pe ce se întâmplă. Vă mărturisesc că am pus acest subiect în dezbatere astăzi tocmai pentru că îmi dau seama și eu ca și alții ca mine, că există atâta dezinformare în viața publică de la noi încât noi, ca jurnaliști, trebuie să facem și acest oficiu, de a desface dezinformările care sunt pe piață. Alexandru, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Pot să vă spun că din 89 în place, sunt martor la tot ce înseamnă oameni politici. Și există un mare politician, o mare politiciană care a zis la un moment dat cea mai mare armă este un adevăr ascuns în în de minciuni și e ca de medici și v-am spus tot. Și de aici încolo sunt o mie și una de fapte care arată că ei fac ce știu. de 27 de ani atâta știu, să fure. Toți. Nu contează că sunt PSD, PNL și mai e ceva de conștiință cum a spus dumneavoastră, ați un guvern care câștigă alegerile sub 5% din populația votantă să nu aibă voie să schimbe legile așa cum le schimbă ei. Un punct de vedere interesant. Foarte pentru interesant că nu ceea mi se ce pare. E normal, dacă cumva. Și mai e ceva. Dar nu, stați ceva. așa, stați, stați, stați. Deci, dumneavoastră denunțați un principiu potrivit căruia un guvern a zis, nu un parlament. Da? Deci, de dacă parlamentul este ales cu cât, mai puțin de Nici 25%. Parlamentul nu ar trebui să aibă voie, pentru că nu este reprezentativ în țara asta. Păi da, dar să zicem că suntem într-o situație de urgență, o situație de criză în care, nu Orcum, știu, avem o am amenințare externă. Doi potrivit Constituției, trebuie să dăm o lege... Există caze foarte majore. Război, doamne, ferește atunci trebuie să faci și să miște lucrurile. Pentru ce credeți că au fost inventate ordonanțele de urgență? Pentru situații excepționale. Nu război, inundații... Excepțională, îmi pare rău. Știu, inundații cu tremure. Pentru asta au fost inventate ordonanțele de urgență, să știți. Constituția noastră nu e atât de imperfectă pe cât pare. Nu pentru... Știți, în de... Nu știu, mie mi se pare absolut uh, fantastic ce vor să facă. Nu, deci... Ce era să pregătești, facă, să să pregătești un jaf național cu mai puțin de 50% din voturi și mai e ceva. tot ce da. trebuie modificată, pentru că la ora asta sunt între 35 milioane de români la muncă afară, care încă pot vota. Așa. Și care nu au dreptul decât la 2 senatori și 4 deputați pentru diaspora. O ori mi se pare puțin. Adică Prec. nu, nu poți să-l să pui pe un om care muncește în Spania sau mai știu eu pe unde, să meargă 200 de kilometri până la ambasadă să aleagă un deputat. La prăședinte s-a văzut. Este, și votul. este egalitatea în fața legii ceea ce spuneți. Vă mulțumesc că existați și că sunteți ascultătorul nostru, Alexandru. Așa este. Deci ce spune Alexandru? La alegerile parlamentare pentru diaspora au fost alocate șase voturi. De ce? Păi aveam... Alegerile prezidențiale, când diaspora a făcut într-o într oarecare măsură diferența. Și atunci, normal, că s-au dezangajat. Dar Alexandru are dreptate. Fie și pen, numai pentru asta și putea fi atacată legea uh, electorală în fața curții constituționale. Pentru că de ce? Pentru că votul unui român din diaspora nu valorează cât votul unui român de la Severin sau de la București. Dau și eu un exemplu. 0372069599. În ce măsură credeți că s-a emancipat deja Grindeanu de sub puterea lui Liviu Dragnea? Victor, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! În, în calitate de votant de partid social-democrat sau cum se mi de stânda, încă de, de mult timp, de când am început să votez, vă spun sub nicio formă. Nu, nu, nu s-a emancipat. Există la un moment, la, o, la nivelul țării o asociație a președinților de Consilii Județene, nu mă știu care e titulatura exactă. De municipii, fac, de municipii și, și mai există o asociație a comunelor? Și a cu, cu județelor, a da. președinților de Consilii Județene. Așa? Ei, acolo e o frăție foarte, foarte strânsă. Asta vă spun și din interior. Uh, Sunteți președinte fost, de Consiliul al, Județean? Am, nu, nu, nu, nu. Am fost la un moment dat membru PSD uh, până mai ceva timp în urmă. Da, dar -a vedeți situațiile... Victor, situația de acum este inedită, așa ceva n-a mai trăit nimeni. Uh, nici chiar presediștii sau uh, președinții de Consiliul Județean? Nu, nu e inedită. A fost dintotdeauna, numai că nu s-a manifestat în genul ăsta solidaritatea în, în cad, între uh, funcțiile de conducere, între oamenii cu putere, să zic, cu influență din cadrul PSD, este foarte mare. În special... Uh, și la când ies 600.000 de, de mii oamenii de, de oameni în stradă? asta uh, e situația uh, inedită de care vă vorbesc. Da, și, și, și când ies 600.000 de oameni în stradă... De mii? Uh, 600 de mii? De, de, de mii sau poate să fie și 2 milioane, cum spunea Băsescu. Uh, e 2 milioane nu uh, Așa și în cazul ăsta... Uh, da. Pentru că e o puterea, iar atât în Parlament, cum este domnul Iordache, sau cum este domnul Șerban, da? cu, așa? cu poziție foarte, foarte bine, și ca ei mai sunt și alții, care execută ordine, care sunt ca frații, cumva să vă zic, și execută ceea ce spune liderul. Și liderul în partid de ceva multă vreme este Liviu Dragnea, Uh, de când n-a mai fost trebenciuc, de când n-a fost scos pe linie moarte și dânsul. da? Este Liviu Dragnea. Chiar dacă în față a fost uh, a fost Ponta, a fost oricine altcineva a scos în față, tiner gen Ivan, gen nu știu, a scos și în față eu îi scot degeaba pentru că uh, din spate, de fapt Știți cum se întâmplă? Uh, Victor, iertați-mă, eu, eu înțeleg ce ziceți dumneavoastră, vă dau dreptate cu un singur amendament, în perioada lui Ponta, Ponta avea un grup cu care a încercat la un moment dat subminarea lui Liviu Dragnea, e vorba de grupul Ghiță, Sebi Ghiță, care a fost Ai măturat dat. de Dragnea fără discuții, dar hai să nu facem foarte multă istorie. Ok, uh, și întorcându-mă la ceva, așa. ce am să vă povestesc, uh, soluția uh, ca să uh, se, se iasă din, din lucrul ăsta, uh, PSD-ul nu va ceda, nu va ceda, uh, e mascarat de ceea ce sunt Da, ce a da ceda deja, iertați-mă. No, nu, nu va ceda. Păi a dat ordonanța 14. Uh, Vedeți, dacă am, nu, ar, dacă a nu a era ordonanța 14, astăzi era scăpat, dragnea. Nu s-a întâmplat asta, a, nu e scăpat. Și a schimbat, și a schimbat părul, dar nu ravuba se va face de așa natură încât o să scape. Vă spun, vă garantez. Asta este pentru că a sări toată lumea din toate părțile, inclusiv din extern. Focul lor cel mare, Uniunea Europeană, așa. În Uniune, ca să-și facă regulile. Asta e o discuție, fine. să știți. -am auzit, am, am auzit... Sărim uh... pentru noi, da? sărim pentru noi uh, și americanii uh, și toți ceilalți aliații strategici automat că ar trebui să facă ceva strategic. Dar nu, e, e o chestie strategică. Să vor ajunge tot în Parlament. Unde în Parlament, indiferent Iohannis că promulgă sau nu, tot ei sunt acolo. Tot e o majoritate. Asta e ideea. Nu mai mai devreme, o să fie mai târziu. Ok. Asta Bine. Asta. Votul unii nominale e soluția la tot ce înseamnă. Okay. ok. Foarte interesantă analiza dumneavoastră. Vă mulțumesc, Victor, Victor susține că a fost membru PSD și că știe lucrurile din interior. Luăm cu beneficiu de inventar asta, vă reamintesc. Toată lumea este anonim la, acest, la această emisiune. Nici măcar eu nu știu dacă Victor chiar a fost sau nu în PSD. 0372069599 Radu, bună ziua! Bună ziua, domnul Moise! Vă ascultăm! Uh, în legătură cu Grindia, nu, nu cred că se... Dones, s-a lepădat Dragnea. deja de 5 ori. Vă aduc același argument. A dat ordonanța 14. Nu-l mai durea capul astăzi pe Liviu Dragnea. Eram înfrânț. Da, a dat ordonanța numărul 14 care este tot neconstituțională. E o discuție. Da, dar vedeți, în Parlament lucrurile sunt altfel. Se poate face un control prealabil de constituționalitate, adică înainte să o promulge președintele, poate să o trimite la Curtea Constituțională. Ce o fi și pe acolo, pe la Curtea Constituțională, v-am mai zis, dar oricum e complicat. Nu mai așa într-o noapte cum au vrut să o facă. Da, acum din sursele din care am aflat, orice avocat poate merge la Cortea la Curtea Constituțională pe, cu da. pe cale de excepție. Pe cale de excepție cu ordonanța 14 cu sugestii la ordonanța 3. Exact, știu, e, e o altă discuție. Vă promit că o fac altă dată, ea presupune o arecare tehnică legată de tehnică procesuală, mă străduiesc din răsputeri să explic aceste lucruri pe, în primul rând să fiu eu bine documentat pentru că sunt peste competențele mele și în al doilea, al doilea rând să le explic astfel încât să le înțeleagă cât mai mulți oameni. Dar acum discutăm altceva. Discutăm, v-am spus, în ce măsură uh, a ieșit sau nu Grindeanu de sub uh, de sub tutela lui Dragnea și ar mai merita încredere sau nu. Vă mulțumesc, Radu. Bună ziua, Costi. Vă deci, în primul rând, părerea mea este că este prea în și argumentul tău, ordonanța 14, eu nu cred nici de cum că a fost dată de să spun da. că Dragnea Dragnea, a bătut o retragere, se reorganizează și încearcă să salveze acest guvern pentru frica unor anticipate, chiar dacă președintele a declarat că ar putea fi prea mult. Eu cred că totuși le este frică și-au bătut în retragere și acum doar se reorganizează și nu se știe ce va fi în viitor. Eu nu cred că e frică de anticipate. Știi de ce nu e frică de anticipate? Pentru că Mi? în secunda în care președintele numește pe alții, să zicem, deci procedura de anticipate, profit de mingea ridicată de noastră Costi, ca să o explic încă o dată, că am văzut că și mulți jurnaliști fac această confuzie. Deci mergem la anticipate nu dacă președintele respinge două propuneri, de premier, nu. Ci dacă două propuneri de premier făcute de președinte sunt respinse de Parlament. Altfel spus, să ne, urmăr, să ne imaginăm următorul scenariu. Se duce Dragnea și o propune pe Olguța Vasilescu. Na, că e o persoană controversată, e de presupus că Iohannis n-ar accepta-o. Da? Și Iohannis zice, nu Olguța Vasilescu, să fină, să, eu îl nominalizez pe Sorin să europarlamentar PSD. Dragnea se enervează și zice, băi, ce facem aici? Ce variante avem? Să îl lăsăm pe Sorin Moise să facă guvernul? Sau și să nu treacă guvernul? Dar dacă nu trece guvernul, deja intrăm într-o logică de anticipate. Toate astea durează 60 de zile, să știți. În decurs de 60 de zile, zice Constituția imaginați-vă, noastră, cât durează suspendarea președintelui. Vă spun eu, trei zile. Trei zile cât dă, cât dă un aviz Curtea Constituțională, atât durează suspendarea președintelui. Corect, dar, dar trebuie să ne gândim că eu nu cred că... Dacă Grindeanu dădea ordonanța 14, da. a doua zi trebuia să-și dea și demisia. Trebuie să-ți asumi responsabilitatea când conduci o țară. Eu sunt, de acord cu cu eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar dacă tot s-a emancipat, nu e mai util unde e în poziția asta? Da, de, nu poate să se emancipeze singur. El este prim-ministru, are pe lângă el... Are 16-17 miniștri, nici nu știu cât sunt. Ei au mai mărit numărul, dar nu mai știu nici eu cât sunt, ca, da? Care, care, care, pur și simplu, el ar trebui să îi țină în lesă, dar, din păcate, lesele sunt la cineva. Așa a fost și pe vremea lui Ciolos, ce vă imaginați? Credeți că păi, Ciolos putea să-l da, controleze da, pe dâncul cumva? Tot dragne l-a controlat. Păi, Păi nu, dar nici nu semna ordonanță de urgență Aha, de urgență. Iată, la, iată la există o frână. Numai că, pe legea bugetului, care apropo este la promulgare în momentul de față, iar Iohannis i-a chemat mâine pe Ministrul de Finanțe și pe Grindeanu, în legea bugetului sunt prevăzute niște derogări care permit unor miniștri puternici, așa cum e doamna Sevil Șaideh, vă, vă explicam eu, să aloce bani sunt și... De la pușculită nu, chiar să-și modifice, să-și rectifice bugetul pozitiv fără ordonanță, doar prin ordin. Vedeți? A deci. anticipat dragnea chestia asta. Deci, Gândește în anticipare, ca un șahist? Suntem pun și de la capăt. Guvernul trebuie să plece. Nu mai prezintă niciun fel de încredere, nu mai are nicio garanție. Vă mulțumesc pentru opinii Costi. 037 Mai avem vreo 3-4 minute. Ionuț, bună ziua! Bună ziua, bună mai este. Vă ascultăm. Eu nu cred că în două luni de zile când anul s-a emancipat, având în vedere că cu două luni la investire stătea spășit în dreapta lui Dragnea fără să spună nimic, sau trebuia Dragnea să-i dea cuvântul. Oamenii se mai schimbă. Când vezi 600.000 de mii de români în stradă împotriva ta, da? Într-o noapte, da? nu păi în două luni. Și, și ordonanța pe care spunea că a dat-o Toc nu eu nu cred că a dat-o nu a dat-o Dragnea la presiunea străzii. Nu vă imaginați că Sorin Grindeanu știa de existența deciziei 5 8, a Curții Constituționale? Nu vă imaginați așa ceva? Nu e un specialist în drept. Eu poți bămâna în foc că nici ordache nu știa, l-au învățat alții. Cer scuze, nu mi-a făcut impresia că ar fi așa bine pregătit. Eu nu știam, eu am întrebat pe Facebook și am primit răspunsuri rapid de la oameni care sunt de specialitate. Deci, acolo acea capcană, poate nici n-a știut de ea. După care a venit cu o explicație care, sigur, că nu e mulțumitoare. Că am vrut să facem, nu știu cum, Sankhi. Au pus ceva neconstituțional acolo ca să dea uh, niște posibilități de, de mârșăvie. Cu asta suntem de acord. Dar nu sunt ta. convins că domnul Grindeanu e specialist în drept. Nu cred că e. Eu vă garantez că peste, nu știu exact peste cât timp, dar ordonața 13 va avea o soră mai mare în Parlament. Adică o lege. O lege. Bun, această, și... deși ai exprimat zile noastre acum, nu ți este neîncredere. Și eu sunt de acord că greu mai poți depăși, după ce ai făcut, ce ai făcut, această barieră de neîncredere. Dar acest joc s-a mutat în parlament acum. Evadarea lui Dragnea nu mai depinde da. de guvern, ci de parlament. De-aia vă întreb, da, și... n-ar fi mai util să-l ținem pe Grindeanu unde Da, asta e o întrebare retorică. Nu e. Probabil că da, probabil că nu. Vă mulțumesc pentru opinii. Hai că mai avem un pic. Ovidiu, bună ziua. Ovidiu? Alo. Bună, bună ziua. Știți mai avem ziua, un minut să știți, stai. Ovidiu. Da, o să fiu foarte, foarte scurt uh, Problema este în felul următor Nu cred că Grindeanu se va rupe de Dragnea Măcar așa dintr-o solidaritate Este cel care l-a numit și respectă foarte mult În al doilea rând deci Iertați-mă, votat... la a băgat singura lupului Adică, nu știu câte persoane sunt mai detestate dar... decât Grindeanu astăzi în România Da, nu știu, asta este părerea mea uh, Sunt bontat de, de dreapta din 90 Până la ultimele alegeri când n-a anulat votul Așa și uh, îmi pare rău să, să scad, eu știu, din procentul ăla de 100% pro-militantism și toate cele care se întâmplă pe care le auzi. Eu sunt uh, de principiul că totul se rezolvă în Parlament și la Alege. Așa. Problema este că uh, e o chestie foarte simplă, o comparație simplă. Dacă mergi în gare și ai pierdut trenul sau un aeroport și ai pierdut avionul, n-ai cum să le mai întoarci înapoi în gare sau un aeroport și atunci pur și simplu aștept trebuie următorul. <laughs> Cred că se supralicitează, nu am picut și. Așa. Se supralicitează pas cu pas. Deci, încet, încet. Prima fază a fost demisia, acum demisia guvernului. Următoarele chestii vor fi alegerile anticipate. Nu cred că putem ajunge la alegerile anticipate. Îmi cer scuze, o video s-a terminat timpul emisiunii. scuze, Florin, care a apucat să intre pe linie, dar nu va putea vorbi astăzi. Și eu sunt de părere să știți și v-am mai spus asta. Că anumite lucruri, anumite principii nu sunt negociabile. După ce ai dat o ordonanță pentru hoți, nu cred că cineva mai poate avea încredere sau că mai meriți vreo încredere vreodată. Ați ascultat România în direct la Europa FM, o emisiune susținută de Banca Transilvania.